Bueno, me guardo yo musti eta jai hone gonbidatu ditugu Palmondo Irratira, izan ere literaturtxokoaren inguruan arituko gora hizketan, beraz, ona ongi etorri bihoi. Eta besterik gabe, hasiko gara galdetzen, zerregatik sortu zenuten irakurtetxokoa eta zein helburu duen gaur egun herria? Bueno, hau e gaurriandenoi. Palmondo Tarrak, geru. <laughs> vale. Bueno, ba lasarteorian etidanik eta bueno, erregintzak eh isugarrizko garrantzia izan du, da? Gure udalak eta udal politikak e, ikusita beharrezkoa da. ez Ezete lasarten bakarrik eh erregintzietan, e, bueno, ni indar handia izan du eta bereziki igual eh kulturgintzak ere esango nuke, ez? izan eh garrantzi handia. Bereziki euskararen eh berreskurapena edo bizibertzearen e, e, hildo horretatikan jakunez gain ba kultur, gintzan, edo, kultur proiektu asko sortu izan dielako euskaraz e, gauzatzeko, da. Eta horrek eh bueno, euskarari indarra mandio, ez da. Orduan, e, nik hortse kokatuko nuke irakurtzetxkoa ere. Gu jokatzen gea gure ekarpena irina izan gendu kulturgintza horri edo horri horretan, eh bueno, bat gehiago eta erburu horiek beteko zituenaz da, irakurtzale batzuk elkartu ginean, eta bueno, ba, literatura ere uskeraz irakurtzeko e, bide bat ezagaduna izan dut, egiten dut. Primera, errekin zari zuzen kilotuta goberaz literatur txokoa, eta bertan parte hartu ez duen bati azaldu beharko bat zen zertan datzan irakurre txokoak, zer esango zen egete? Ba, Guardean genoi, ba, egiten duguna e, behin, betenia, e, da, hilabetean behin burtanea Eta Oixu-Alberdi azlian gidaritzatian, ez pedagiratzen du pixkat e, Liburu bat aukeratzen dugu hilabetero eta Piskat tertulia txola montatzen du, liburu reninguruan eta, e, izaten normalen, normaldeen ba, biltzen gehanak erron ba, datxon batiten dugu asieranez, eurituz egun ligutua, senzazioa, gara, informala ez, Zeraztia, iraz, de? eta ez dira, adik dukonsi erazten, orta gira eta batatzekigu, eta geho, oizurekin, ba, ba, eta pildatxoa bat bat batzen Eta bila betetik behin ekatzen dugu, idazlea datxon e alkio goten dugu, bat egin bat egiten dugu Primera, eta gaur egun gutxi gora bera, zembat parte aidek hartzen duzu parte bilkura horietan. Bueno, hola, maiztasun naiko finkoakin amabi-amago uste dut horrela, batxu gora bera. No? Eta, bueno, igual e, baitatzeko da, adein tarte zabaitxe emarra biltzen gela gaur egun, ez? Asega batean, igual, elkartzen ekar zenginan, baina, bueno, gaur egun gazteak ere biltzen mazilea, gazteagoak, eta, behar horita da, aniztasun hori ikustia baita ere, ez? Nik abian gehituko nuke baita ere aurreko orre, ari lotuta igualez. E, euskeraz sortutako e, literatura irakutzen dugu, baina baita ere Euskerara ekarritakoa, e, itzulitakoa. Euskal sortzaleak esagutzen nahi eta ari ekin lanak, baina baita ere e, Euskerara itzulitako beste kanpoko idazle batzun. E, Horrak eta lanak ezagutzen egi aldatzen. Eta, e, osa, novela zaharte, bai, pinak, eta abetz saiatzen gean ez da poesia eta ensaion bat ere esartzen. Mm -hmm. Kateroak, asko ikasten da poesia eragurri eta komentatzen eta loko batzak bimeran supozatu nu taldeak izaera irekia duzuela, ez? Eta beraz interesa izango duen edonor parte hartu dezakela bertan, eta nola izaten da prozesu hori? Taldearen parte bilakatze hori edo? Bai, azkenen kurs oro iten dago, pa plangintza bat liburuekin. Ez Hain, ordu, eta da piska eta shuekin ere eta deialdia irekia da. Ordunkin eta azaltzen da babetzean. Normalizaten da aste arte da beti eta hiruarrrena baina bueno batutan mugitu daiteke orduan whatsapp talde bat daukagu koordinatzeko edo zein tintxarri nikusita edo zein etorreteke irekia saio garoitza bai normalean jende gehiago bertako 5a ezana etortzen da idazlea normalean ez etorri izan denean burua irakurri gabe ere etor daiteke. Eraz, olakotan, duan jendetxua guak izan dia, saioak, torri izan jendeak. Ez no? dela nahiko fintu ez zaten duan. Aipatu duzue, hilabetero biltzen zateretela li buruen inguruan itzegiteko, eta urtean zehar beste ekin ere antolatzen duzueen? Bai. Antolatzen dugu, bueno, nahiko son, sona aturun etitali da, bertxafari literari da. Eh? Balengo, abtengo hauste 6 izan da bat, ha? 6-2-azpi. 6-2-azpi-garrena, bai. Bueno, etaneko e, formato berezia izaten du, idazlea jartzen dugu gai jartzaile lanetan, baina, bueno, gai jartzeko moduare, son menlan handia indar izaten du edatleak e, egun manetarako horoz. E, bueno, asera batean, herritarrei e, eskinitako, kintza bat bazan, edo saio bat bazan, baina diruiturri bezalare planteatu behar du. Claro, autofinantziazioa bidetik, e, diruiturri bezalare gertxofari literarioa planteatu behar du. Baina horrek bueno, ekarri zuhizkaguk, idazleak eta gertxolari ba, esain ondor daintzea. Eta horrekin, beste diruiturri bat zubilatzen gungean neurrin, ba. Obeto xeo, igual ez menezi dutena haina, baina obeto xeo daitzen hasilea, eta ez, guti dintu, ez da guti dutur, ez dela planteatzen. Ekin tza osagarri bat, irteat antolatzen duna, eta zabala ere itarrei nolabait irekia da Egia esan, laroi persona beste egiztia sartzen, eta, eta ez da hain zabala baiztula gokera egimak. Lehenengo astean, sarraia e, guztiak e, e, abortzen dira, gaur egun, baina, bueno, Erritarrai, irekia eta zabala izan nahi duen, e ekin zabala Bai, hoi, azken uktero, xirimirin editen dugu, eta esan dura jaion. Zarrerak xa, segiten bulta zen dira, eta hitzetik hortzera azken urtetan etorri da grabatzea, eta hori nikus daitezko saio batzu. Oso saio oso politak. Denak diferenteak, baina denak ikaragariak, oso. Duran daukat egilera hori egzertor izanekoa, markaitzka no, lehenengoa... Eta gara... Gitargilean duela diurte... Baitare... Bai apten astizek oso politen zuen... astizek ere oso. Don, denak, lan dergarro, e, danele esari ugarte... Baina, bueno, bidaz bat, egin ulte lan hori lan haugia ganea politian. Mm -hmm. Primera, nahi bat duzu, e, zementaldea autofinantzatu da dela, eta... E, Zer esan nahi du horrek, ze gimen antolatzen duzue dirua atera eta idartza e, hori egi orda indua edo. E, Asi eran saiatu zen pixka bat ubalak, edo aber laguntzak eta lortzen zian, eta baina kriston papel erua, eta egin behar izan zen, eta laguntza oso oso berro behar eta marre eur dugu egizera eman zuen, eta. Eta azkenean idazle bakoitzari etortzen daren orbeintza zailo, Isoalberderi orbeintza zailo, orduan diruk antitate bat eskatzen dugu abantolatiak. Bun, ikusita doa latxiak egin daetze egola, bidea oso honikan, auto-finantzak auto eta okera intzen. Eta, bueno, ba, urte dagoetan, eh, asieran pirritxe eta porrotxekin hor saioak antolatu ziren kulturetxean, eta horren, horren bitartez finanziateo gale izan zen, azken urteetan, sorgin jaitan afariak ematen ditugu enbokaltak eta platerak txosnetan, enreiz bakateatzen ditugu, eta gero saio bako itzen, 2 eh, eh, euroko eh, Gota moduta bat horreintzen da moduto, bata, txendaz, eska simbolikoa dana, erudukte osoan etortzen bat zehagoi eurokoa, horrek ez dirizten da, berkira eztea gotzatxo dut, jantzatzen eta zebio, bueno, literatur txokoaren parte zareten ez gero, ba, jakinaigen uke zer eman ditzen iragurre txokoak, alazterrik duzuen zuen bertatik. Gendea horiak zuziaztain dut, eska asko da, esateko asko ondorizatzen dut. Bueno, nei hola lehenengo etortzen zaitena beintsa da lagun bat, e, sare berri bat, o e, bueno, egitasmo kultura egitasmo batean izan dezakeena. handitzea, nei beintsa da bai, ekarri dit irakurtzeko moduak, entzuteko eta semantik hasi dugu, zea beratsa dan, ez? Beste batzuk intzutea eta osatea buru, panik hori ezet ikusi edo hau, ez? Etana aberastendu asko irakurteta hori, horire ematen du. Bueno, gero euskal idazlekin aurre-zaurre egiteko aukera hori zugarria da, oso polita da. Egaina, eusuala bila da, e, idazle asko daude, e, baina bueno, aurre-zaurreko hori oso oso polita da. Eta, bueno, eusual berri ere inutsu eta ikatu bere karpena eta bere irakurketa zemat gozatzen den. No? Zemat ikastuen den berakir eta zemat gozatzen den. No? Eta ikasia, ba, bueno, iguala aipatuta da, eh, oso diferente iker iragatzen dagula den, no? Horri den mm harri -hmm. garbia itzen zait, batek eh? bat zertan bigatudan, bestea zer. Bueno, eta hori osa politada, ze babitza nature modu naturalean esaten du, ba irakurriduna zer ekarri dion, zer pentsatudun, zer ze sensazio sortu dion, hori osa politadasun naturale itenda. Eh, aipatuko nuke baita ere igual e, Euskal literatura gaur egun zer dimensio e, duen, hartu duen ez da, nahi hori e, e, txokoa, ez ezagala dan, nahi hori irakura txokoari eskerri uste dikasi dudala hori ez? Libro denda jute ez eta ikustu ikusi libro norto bat, baina, baina hemen eta esan deguna ez, da ba, novela dala, poesia dala, enosaio bat dala, eta irakideago ez da, zinbat sortzen den gaur egun, nahi e, asko sortzen da, eta dimensio hori, Bueno, labundu digo ikuste mentzat, Eta bueno, ikasi dugu baita ere gure sortzaileen da izan leen e, nolakoa da, ez da? E, prekarioa da ta ze, bueno, nola bisitian azkenean, ze hautu egiten duten, e, au, ze ausa usartagian eta ez Nei, or, or bai zeta ondorioz, da hor bai ze ta honen ondorioz, ba paregiago, ez? Bueno, ez da. Ikasi negu, irena ikusi negu, e, Oni euskera bat, da. Baina, haionekin, baina azkenen berritza baina hini irakurtzen ikasteen koak tesula da ez, azkenen irakurtzen duzu, nizkurtatzen duzu, baina baina baina astezaren tiraka ez, eta suen nola tiratze egun, nola emate Eta idaz liatzea kontatzen dituen eta bai oso, oso abegak garrera Eta asariak, beste jende mota batekin hilatzen dut elkartu eta Eta bai, idaz liatzea kontatzen bai, dituen uh eta oso -huh. Horrekin batera, harreman eh, ez zua izan duzu eberaz eh, Euskal Herrikoain bat sortzai erekin eta galetunai nintzueke Eta eh, gozatzen dut, herrian ere badirela Euskal Idazleak Eta haiekin zer harreman izan duzuen? Baina, ba, ahurten bueno, etorri dian idazliak, biskataipatuko e, dut, biskataipatuko dut, biskataipatuko gaudetzen, bein altsara zola donosti harra, Mariluz Esteban etorri izan bai, eta intzani usan dizegara lasarte oso horitzapen politika publikia daugaz, etorri izan beak egizatu zuzua, ez da lasarte etorri baina idazle ez dela, eta biskia antarri baina. No? Oso zoizketa aldi politia biben noreak. Oso politia, saio oso politia gintzen bestia, ez azkenean artian ari pila bat, eta oso guztu da minen, eta oso, no? Eta bai, elaserten, ba, ba, kaitzkan honan mm. sartarra, xo, a, pare bat aldi izan da gukikin, eta... Eta <coughs> gondiala da, kaitzkan honan zutia beti. Ixarroza zehela sartarra da, uste. Ez, behin ekartzikoa gendu, baina ezkenean ez zen hendun nahi. Irakuri, bai uste tegin gendula. Ola buru behin nahiz, baina... Eto bera ez. Eta usio alberdira dira dira ez ez tala sartara, baina no? hori da. Eta behak jere <laughs> alto xapereli buruak, ezka geniz jopi nazkenen goa eta behak ba... inaugea. Mm. Arruin, bai jo sosu enteasgarri ezaren da. Eskerki, eh, eh, Sanneganzuek bueno, Irratian badugula gomendioa izeneko atalxo bat eta bertan badokumentalak edo liburuak edo pelikulak eta abestiak gomendatzen ditugula denetik eta gaurkoan ba liburuetzari garen ea gomendio txoren bat edo baduzuen ba gure entzurei emateko. Ba, hemenengotan bain gomendatukoet eta en, ninen Ametxar Zailuz eta Ibrahim Agalde e, iratzia oso oso libul interesgarria dituzetik eta mundiala ez irakurtzen da eta en, etorkinen guruko gaioi lan zendurera oso berezi eta oso polit batean eta gomendatu izudetu gaina irakurtzea eta ekainak amaseian etorriko etarriko, ametxar Zailuz lasartea eta gomendat zituet irakurtzea eta saltzea ordea, zerte seguru oso oso interesagarri izango da. Mm. De labanik pertsonalki, ba azkena era korritzen. Teetatik, ba aintza eusan dizagan oso gomendagarri izuese bait, baina ipu liburua da eta izuri batzetan la gaberri eta ekola salterra, mm. gomendagarria. Genisio pleno show berdina, artezkana fakiraren altza, nei eh, azken oie, Da, zai, zan, gia, de diferents es. Dio samdia egiaia edarraena, aidarra, etorri ezena. Pues sabes, es que ni hola, ni tengo nuke gomendia orokorra bat. Eh, poder embukatzeko, la nei hori etortzaile bezat, eh? Eta da, eh, bueno, irakurletxokoa eto badia asko gustatu dute eta hori guztia bizitzeko aukera izan dute. Baina, eta ez dut eragina da, no egoera eragina da, baina nahi etortzen zaitean gomendioa da. E, hor ditu sortzale batzuk, e, gure mundu ikuskera sortzen dutenak, kultura da, gure mundua mindu, begiratzeko modua, eta kriston sortzalea da duzko dene, eh? horiek dia gure pentsalariak, pentsamendua sortzen dutenak, Naiko globali izatuta gauden estela ere, baina hoien beharra dago kagu eta hoiek, hoiei babes bat zort, zortiegu ez da, egiten duten lan hori erosi, biakurri eta bizituik laga dago ez da. Horbani gomendi hori, kontsumitu, euskal, kultura eta hoi xe torta zaitu dain Oro korra da, baina hori torta Eherki, ba, gaitzeko beste zerretz baduzu egintzat, gomendio hauek egin ustean zaituztegu. Mila mila esker erkarrizketan parte hartu izanagatik, Ondo segi eta nahi duzuen erarte. Eherki, eherki,